Pista 15. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba. Volumul 2, pagina 167. Cel mai reputat dramaturg irlandez, Yetz, recunoaște. Citezi, Am inventat o formă de dramă aristocratică distinsă, indirectă și simbolică cu ajutorul pieselor no. Închei citatul. Alți dramaturgi de mare prestigiu au imitat de asemenea forma noului. Paul Claudel, fost diplomat la Tokyo în piesele sale pentru marionete sau Bertolt Brecht în Der Neizanger, de pildă, care caută să adapteze conținutul ideologic și formele stilizate ale noului la scena expresionistă. Nișteatrul Kabuki n-a rămas necunoscut Europei și Americii. Marii regizori Meyerhold și Sergei Eisenstein au recunoscut importanța acestui gen pentru regia de film. Ultimul, care a și studiat limba japoneză, a scris în acest sens interesantul eseu intitulat Principiul Cinematografic al Ideogramei. În fine, nu pare cu totul exclus ca și inventatorii scenei turnate să fi luat într-un fel cunoștințe de faptul că această interesantă inovație scenotehnică exista de mult în teatrul Kabuki, care o descoperise încă de pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea, deci cu mai bine de o jumătate de secol înaintea europenilor. Cultura și civilizația astecă Civilizațiile precolumbiene din aria mexicană Până spre sfârșitul paleoliticului mediu, America era un continent nepopulat. Nu s-a găsit până acum nicio fosilă de hominiți în America, unde de altminte n-au existat și nu există nici azi maimuțe antropoide. Dar la o dată imposibil de precizat, în orice caz, cu mai bine de 20.000 de ani în urmă, pe când actuala strâmtoare Bering era încă un ist, care lega Siberia cu Alaska, grupuri mici de vânători, denomați din continentul asiatic, au început să migreze, o parte răspândindu se pe teritorii ale Americii de Nord, iar o parte coborând mai târziu spre Sud. Nota 1 Cercetători mai recenți înclină să creadă că primele imigrații în Nordul Americii ar fi avut loc mai devreme, în urmă chiar cu 70.000 de ani. În California s-au găsit urme omenești vechi de 50.000 de ani. Primii imigranți vânau aici bizoni uriași, mamuți, mastodonți, dispăruți către 6.000 înaintea erei noastre și calul sălbatic american, animal care deja în mileniul 4 nu mai exista. Închei nota. În jurul anului 5000 înaintea erei noastre, acest prim val uman a ajuns probabil până în regiunile Americii Centrale. Cam la aceeași dată, despre deci sfârșitul Neoliticului, un al doilea val a pornit de astădată nu pe uscat, din sud-estul Asiei și mai ales din Oceania, pe direcția însemnată de numeroasele insule și arhipelaguri, ajungând în America de Sud. Spre deosebire de cei veniți din Asia Siberiană, noi imigranți trăiau și din pescuit și din cules. În fine, se pare că între 5.000-3.000 înaintea erei noastre a pătruns în regiunile septentrionale ale Americii de Nord un al treilea val de triburi asiatice, înrudite cu eschimoșii de azi, care cunoșteau olăritul, țesutul și foloseau arama. La începutul erei noastre nu mai existau în America urme de nomadism. Începe acum să se configureze civilizații create de populații sedentare. Trei dintre acestea au atins nivelul de civilizații istorice, civilizațiile Aztecă, incașă și maiașă. Sunt civilizațiile cele mai bine cunoscute și mai bine conturate, având o structură culturală mai complexă și care, evoluând, au avut și un rol politic mai important. Sunt civilizațiile ajunse la un stadiu cu totul remarcabil la data debarcării aici a spaniolilor, care l-au și desfințat, deși din punct de vedere cultural nu l-au distrus total. Prima civilizație, astecă, s-a constituit în partea meridională a Americii de Nord. A doua civilizație, Inca, în America de Sud, de-a lungul coastei Oceanului Pacific. A treia, civilizația Maya, în America Centrală. Civilizația va ocupa aproximativ teritoriul Mexicului de azi, dar depășindu-i granițele spre sud. Pe podișul central, înalt de peste 2000 de metri și având o suprafață de aproximativ 5000 de km pătrați, domină cactușii uriaș cu o infinită varietate de specii și agavele gigantice din care se prepară și băutura națională mexicană, pulque. Printre numeroasele lacuri, cinci principale, odinioare intercomunicate, se întind terenuri cultivate cu zarzavaturi, livezi de pom fructifer și cereale, în special porumb. Pe coasta vulcanilor care trec de 5500 de metri, pădurile de conifere urcă de la nivelul terenurilor cultivate până la 4000 de metri. Dar astăcii și-au construit capitala în mijlocul unui lac imens, pe o insulă, într-o zonă mlăștinoasă, fertilă, bogată în pește și strategic perfect apărată. De la mijlocul mileniului al doilea înaintea erei noastre, cea mai veche populație sedentară de pe podișul central cultiva pământul, cunoștea țesutul, lucra în argilă figuri de zeități și vase cu trei picioare. Începând din al doilea mileniu înaintea ei noastre, s-au succedat în spațiul mexican civilizații importante care au precedat-o pe cea astecă, unele transmitându-i anumite elemente de cultură și civilizație și fiecare lăsând în urma sa monumente importante. Prima civilizație centralizată și unitară, avansată și definită pe mai multe planuri de pe teritoriul Mexicului, a fost cea a Olmecilor. Începuturile ei se situează către 1250 înaintea erei noastre. Cele două centre mai importante, la Venta și Tres Zapotes, de pe coasta Golfului Mexic, au continuat să-și demonstreze creativitatea culturală până prin anul 600 era noastră. Nota 1. Dată după care olmecii dispar din documentația arheologică, cultura de tip olmec s-a afirmat și în prima fază către 500 înaintea erei noastre a renumite așezări de la Monte Alban, pe piltă prin caracteristicile vase de ceramică având forma corpului omenesc, unde apoi zapotecii vor crea un mare centru cultural. Închei nota fără să lase în mod direct posterității monumente de artă proprii, olmecii au influențat în schimb toate zonele mai civilizate din Mexic și Guatemala. Olmecii aveau astronomi pricepuți. Se pare că lor li se datorește introducerea în aria mexicană a calendarului consemnat cu ajutorul glifelor. Notatori, pictograme sau ideograme, de obicei incizate în piatră, reprezentând cuvinte întregi într-o formă figurativă. În termenul hieroglifă, scriere sacră, desinența hiero înseamnă în grecește sacru. Închei nota. Relicia lor cunoșteau o zeitate cu cap sau cu mască de jaguar. sculptau cu multă abilitate jadul albastru, precum și acele atât de caracteristic olmece capete colosale de bazalt, în alte de 2-3 metri, reprezentate totdeauna fără gât sau restul corpului și așezate fără un postament direct pe sol. Dar contribuția culturală principală a olmecilor a fost crearea centrului ceremonial, complexul de edificii religioase căruia îi era integrată și tipica piramidă mexicană, despre care se va vorbi mai jos. Piramida din Venta avea 17 metri, aceste edificii erau construite pe o altă platformă sacră, înălțată pe un strat gros de umplutură. Grosimea celui din Laventa atingea șapte metri, formate din materiale de construcție aduse de la o distanță de 120 de kilometri. În ordine cronologică, a doua cultură avansată din regiunea mexicană s-a datorat unui popor numit probabil Xicalanca, constructor al importantului oraș Teotihuacan, care, dispunând de o bună organizare militară, a ajuns în secolele 3-4 era noastră să domine o foarte întinsă zonă a actualului Mexic, impunându-și hegemonia și dincolo de granițele mexicane în regiuni întinse din America Centrală. Nota 3 Situat la 22 de kilometri nord-vest de Ciudad de Mexico, pe malul lacului Texcoco, din apropiere la 9 kilometri. Închei nota. Orașul care era situat într-o zonă mlăștinoasă, dar bine asanat, avea canale de scurgere subterane, case cu grădin proprii, se pare, precum și locuințe mari destinate preoților. Probabil că autoritatea religioasă supremă la Teotihuacan o deținea regele, totodată și marele preot considerat de a fi de origine divină. Încă din secolul III, înaintea erei noastre, Teotihuacan, locul unde oamenii devin zei, era în primul rând un centru religios, un mare oraș sanctuar. Edificiile lui acopereau o suprafață de aproape 8 km pătrați. Orașul era traversat de o stradă largă de 40 de metri și lungă de peste 2 kilometri, dar lungul căreia se înălțau sanctuare, piramide, temple, portice. În centrul religios al orașului, monumentele cele mai grandioase ale căror vestigii se păstrează în partea 6 erau Piramida Soarelui cu bază pătrată având latura de 220 de kilometri și înălțimea actuală de 65 de metri, Piramida a Lunei, înaltă de 42 de metri și templul principal închinat divinității supreme, Quetzalcoatl, șarpele cu pene, având tot formă de piramidă. Quetzalcoatl se scrie Q-U-E-T-Z-A-L-C-O-A-T-L Nota 1. Piramida Soarelui a fost construită între 60 și 50 înaintea erei noastre, potrivit tradițiilor locale, în vârf se afla și o uriașă statuie a Soarelui. Închei nota. Înconjurat de 15 trunchiuri de piramidă și totul închis într-o împreșmuire cu latura de 400 de metri, templul are și azi frizele sculptate, odinioară erau și colorate, cu arabescuri bizare, cu șerp cu clopoței și șerp cu pene, cu capete de aligatori, cu măști ale zeului ploii și fertilității, cu esalcotă, stăpânul cerului, al pământului și al tuturor forțelor naturii. Simbolismul religios al ansamblului produce un efect straniu, foarte puternic. În seria divinităților venerate mai târziu și de alte popoare din Mexic, reprezentate în frescele de pe pereții locuințelor sacerdoților, zeul porumbului, zeul vântului, zeul suferinței și alții, primul loc îl ocupă Tlaloc, stăpânul zeilor, în mod ambigiu asimilat cu Cuetalkotl și zeul binefăcător al ploii. În practicile religioase intra și sacrificiul inimilor, obicei moștenit probabil de la Olmeci, ofranda adusă zeilor pentru a asigura în schimbul unor vieți omenești fertilitatea pământurilor. Poporul din Teotihuacan folosea simboluri calendaristice transcrise prin glife. În ceramică, stilul particular al Teotihuacanului s-a exprimat îndeoseb în vasele cilindrice cu trei picioare, acoperite cu picturi în acoarelă pe un strat subțire de ipsos. Sculptura are o tendință permanentă spre formele cubice. Nota 1. Conform lui Coty a. Barland citez, Un bloc pătrat de piatră este lucrat pe toate cele patru laturi ale sale și pe fiecare față se află o parțială reprezentare incizată a zeității, iar toate se compun ca partea unei figuri întregi. Închei citatul dar mai caracteristice încă sunt măștile de piatră ale zeilor, colorate și având găuri în care se aplicau ochii și dinții figurii reprezentate. Închei nota. Iar în pictură, opera reprezentativă care s-a păstrat este celebra frescă a Paradisului Pământesc din Tetitla, oraș aparținând or statului Teotihuacan. Potrivit tradițiilor astece, Teotihuacani era un popor bogat, relativ pașnic și credincios, care și-a abandonat orașul zeilor fugind din fața unor invadatori, probabil toltecii, înainte de venirea aztecilor. După ce a atins apogeul în secolele 3-4 era noastră, civilizația Teotihuacan s-a stins spre sfârșitul secolului al 9-lea. Un moment important în istoria zonei mexicane l-a marcat cultura și civilizația zapotecilor, care s-a menținut aici mai bine de un mileniu, până în secolul al XVI-lea, când, după ce rezistaseră toltecilor și celor din Teotihuacan, au fost înviși de asteci. Nota 2. Dar tradițiile de cultură și civilizație s-au menținut până azi. Zapotec pur era și ilustrul președinte al Mexicului, Benito Juarez, 1806-1872, care a dat un mare impuls vieții economice a țării sale, ridicându-o și la poziția de imperiu. Închei nota. Zapotecii își aveau sistemul lor propriu de scriere, folosind tot grife și semne calendaristice. Cu ajutorul acestei scrieri și-au consemnat evenimentele istorice în texte incizate pe stele de piatră. Centrul cultural și religios al zapotecilor era Monte Alban, ale cărui temple construite în perioade diferite, mai reprezentative fiind templele din secolele 3-5, păstrau remarcabile, fresce cu procesiuni de zei și preoți, precum și caracteristicile urne funerare din ceramică, cilindrice cu aplicații pictate de argilă, care în ansamblu reprezentau o făptură umană. Nota 1. Au urmat după secolul 6 alte civilizații locale, relativ clar configurate, a micstecilor, a hoaxtecilor, care s-au remarcat prin sculpturile și mai ales prin marele lor monumente de arhitectură, a totanacilor, creatorii unei civilizații mai evoluate și a pipililor, care în secolele 9 și 10 au dat nașterea unei în alte culturi și unui stil artistic complex și aproape realist. Să mai amintim aici și orașul Ciolula, foarte important pentru religios și artistic, oraș renumit și pentru învățații săi. Închei nota. Probabil că primii migratori din Nord au fost toltecii, cei din tâi care pe actualul teritoriu al Mexicului au folosit și au prelucrat arama, bronzul și aurul. Condus de o formă de guvernare teocratică și bine organizat din punct de vedere militar, statul toltec a ajuns în curând să domine întregul Mexic, Anul începutului acestei dominații este 790 era noastră. Cultura toltecă, ale care prime manifestări mai deosebite se situează în jurul anului 600 era noastră, se caracterizează înainte de toate printr-o strălucire artistică excepțională. Toltecii erau considerați de contemporani în popor de artiști prin excelență. Capitala lor, Tolan, astăzi Tula, abunda în opere arhitectonice bogate, împodobite cu sculpturi în relief. Ceramica lor avea o mare varietate de forme și de motive decorative. Cronicile vechi vorbesc despre tolteci ca despre inventatorii aurăriei, a unei arte decorative speciale, realizată prin aranjamentul plin de fantezie al penelor multicolore de păsări din pădurile tropicale. Note Nota 1 Toltecii erau numiți pentru frumoasele ornamente vestimentare lucrate din plăci de aramă, precum și pentru bijuteriile lor lucrate în aur, care repetau îndeosebi motivele șarpelui și a clopoțeilor. Nota 2 Toate operele care ieșeau din mâna lor, scrie marele cronicar spaniol din secolul XVI Bernardino de Sahagun, erau delicate și pline de grație de cea mai bună factură artistică, Dămne de toată admirația. Casele pe care le făceau și ei erau bine construite, foarte frumoase, bogate împodobite, adeseori intarsiate cu pietricele verzi legate între ele cu stuc, încât părea un în mozaic. Închei notele. Zeitatea lor supremă era Cozalcotl, care la origine s-ar putea să fi fost un suveran sacerdot de un prestigiu deosebit, a devenit apoi divinitatea cea mai importantă din America precolumbiană. Se pare că șarpele cu pene de Cuezal a fost preluat din religia toltecilor și de către maiași, care de alt minter, tot de la tolteci, se credea că au luat și principiile de bază ale calculelor de cronologie. După căderea tolanului, în 1168, regatul toltec s-a prăbușit definitiv în fața invaziei brutale, care însă începuse cu cel puțin un secol înainte a unui popor nomad de vânător numit Chichimeca. Considerat de unii cercetători, a fi o ramură probabilă a astecilor. Acești chichimeca, care au stăpânit marele podiși mexican aproape două secole, având și reputația de cei mai iuți alergători din lume, dar fiind cunoscuți și pentru obiceiul lor de a-și ucide bătrânii și bolnavi, au fost și fondatorii orașului Tenayuca, orașul șerpilor. Ciclul civilizației Chichimeca poate fi considerat încheiat în jurul anului 1325, când Astecii, popor înrudit cu Chichimeca, ajung ei stăpâni ai Marelui Podiș. Astecii Toate aceste civilizații din spațiul mexican sunt adeseori cuprinse în denumirea de civilizație Astecă, ceea ce este greșit. În realitate, asteci au fost ultimii veniți și ultimii stăpâni ai podișului mexican. Ca ultimi veniți, evident că au putut beneficia de vasta și îndelungată experiență culturală a predecesorilor lor de pe podiș. Dar toate elementele de civilizație și de cultură pe care le-au împrumutat, Astecii le-au asimilat, sintetizat și reelaborat într-o formă mult mai bogată, mai complexă și mai organic articulată, decât la orice alt popor trăind în această zonă geografică. Ceea ce uimește, în primul rând, este rapiditatea cu care un popor atât de puțin numeros, stabilit pe două insule ale unei lagune, a ajuns în numai câteva decenii să fundeze un imperiu atât de puternic, să construiască o capitală de proporțiile pe care niciun oraș din Europa acelui timp, în afară de Cordoba, nu l-a avea și să-i uluiască pe conquistadori spanioli prin bogăția lor și prin fastul exorbitant al curții regale. Astecii, nume deriva din Astalan sau Astlan, legendarul lor loc de origine, se numeau ei înșiși Mexica, după numele străvechiului lor zeu suprem, Mexi, și cu acest nume erau cunoscuți de contemporani. Astatlan sau Astlan se scrie a -Z -T, -A, -T -A, a z t l a n sau A-Z-T-L-A-N. Notă. Numele Mexica a fost schimbat în asteci mai târziu de către cronicarii spanioli din secolul al XVIII-lea. Închei nota pornind dintr-o îndepărtată regiune din nord-vest, poate că de prin părțile Californiei, astăzi au continuat să migreze spre sud în jurul anului 1100 era noastră, conduși de lor protector, Huislopotli spre un pământ al făgăduinței. Huis Lopotli se scrie h u i t z i l o p o -K h t l i Note Nota 1 se presupune că, în realitate, Huislopotli fusese o căpetenie tribală, care, desigur, că nu purta acest nume. Nota 2. Paralelismul cu situația legendară a poporului ales al lui Yahve și acesta, condus de Moise, spre un pământ al făgăduinței, este evidentă. Închei notele. În această fază de organizare tribală, astecii erau guvernați de preoți, jertfau copiii zeului ploii și credeau în venirea unui cuez al cotul Mesia Salvator. 3 în tradiția astecilor, Cueza Alcotrăl era un bărbat înalt cu pielea albă, ochi mari, barba stufoasă și plete lungi, negre. Era înțelept și prevăzător, iubea pacea și dreptatea, predica iubirea între oameni și practica tuturor virtuților, totodată învățându-i pe băștinași și meșteșugul prelucrării metalelor. S-a stabilit că personajul rămas în legendă astfel configurat a fost de fapt un naufragiat islandez misionar, pescar sau negustor, care în timpul expediției vikingului Leif Eirikson, descoperitorul Americii în ultimii ani ai secolului al X-lea, a ajuns pe coastele Golfului Mexic. Închei nota! Către anul 1345 sau 1325 au ajuns pe Marele Podiș, fondând orașul Tenochtitlan, piatra cactusului, actualul ciudat de Mexico. În prima perioadă a istoriei lor, astecii practicau atât vânătoarea cât și agricultura. Puțin ca număr, ducând o viață seminomadă, erau împărțiți în șapte clanuri și erau conduși de patru căpetenii sacerdoți. Păsări sau animale domestice n-aveau. Doar curcanul și câinele le ofereau un plus de subzid stență alimentară a cărei bază rămâna porumbul, apoi în ordinea importanței fasola și pepenele galben. Unicul instrument agricol cunoscut era în loc de plug o prăjină cu vârful ascuțit călit în foc. Când se stabilea într-un loc și își construiau mai întâi templul și terenul pentru caracteristicul lor joc ritual cu mingea, Practica un sacrificiu ritual complex, vorbeau Nahuatl, limba populațiilor celor mai civilizate din Mexic și aveau un calendar religios cu ciclul de 52 de ani. Nota 4. adoptată apoi de toate populațiile din spațiul civilizațiilor mexicane. Închei nota. Pe marele podiș au întâmpinat rezistența băștinașilor. Trebuind să lupte mereu, au renunțat la vechea formă de conducere și și-au ales un conducător unic. În scop defensiv și pentru a-și asigura cu mai puține probleme hrana, s-au retras prin anul 1325 sau, după alți autori, în 1370, în zona lagunară, unde au realizat două lucruri de-a dreptul uimitoare grădinile plutitoare și orașul capitală Tenochtitlan, pe locul unde azi este situat centrul capitalei, Ciudad de Mexico. Ingenioasele grădin plutitoare, să mai construiesc și azi în Mexic, aceste cinampas erau făcute din mai multe plute imense de trestie, între ele cu straturi de pământ și înconjurate de o împletitură de papură, care le menținea forma, până când insula plutitoare ajungea la o grosime de 3,5 metri. Pe aceste ostroave se semâna iarbă, se cultivau zarzavaturi și se plantau pomi. Împinse cu ajutorul unor prăjini lungi, grădinile plutitoare, pe care se construiau și colibe, puteau fi deplasate din loc în loc. Orașul capitală Tenochtitlan a devenit, după numai 150 de ani de la întemeiere, unul din cele mai somptuoase și mai mari orașe ale vremii, cu piramidele temple, cu piețele, cu palatele sale și cu o populație apreciată la 750.000 de locuitori. Economia și societatea Prin cuceriri sau aliindu-se cu alte state și creând un fel de confederație în care caz astecii își mențineau categorii și necontestat de nimeni hegemonia, Imperiul Astec a ajuns în curând să stăpânească 38 de provincii fără a le anexa, obligându le doar să plătească un tribut, instalându-și acolo garnizoane militare, dar numai când se îndoiau de loialitatea celor supuși. Termenul de Imperiu Astec este deci abuziv spăuritorului acestei hegemonii astece Moktezuma, între 1440-1469, i-au urmat alți trei suverani care au extins frontierele Imperiului, mai ales Ahuizotl, fiara apei, 1486-1502, faimos prin cruzimea sa. Octezuma al II-lea, 1502-1520, ultimul împărat astec, a fost sugrumat de conchisadori spanioli conduși de Hernán Cortez, care au distrus Teochtitlanul, au aruncat în aer Marea Piramidă, au topit sute de tone de obiecte de artă din aur și argint, trimițând în Spania aceste metale prețioase, sub formă de lingouri, și astfel au pus capăt și aceste impunătoare civilizații mexicane. Note Nota 1. Sau zuma întâi, în limba Nahuatl, moctezumat zin, il camina, care înseamnă mânătare care trage până la ceruri. Excelent organizator și administrator a adus pe insulă apă potabilă de la mare distanță, printr-un apeduct care funcționează și azi. Închei okay, nota. Nota 2 s-a salvat prea puțin din dezaurul artistic al vechilor mexicani. Colecția de bijuterii din secolul al XIII-lea de o finețe indescriptibilă găsită la Monte Alban, azi la Muzeul de Arheologie din Ciudad de Mexico, este cea mai frumoasă. Dintre obiectele de podoabe din penaur mai rămas trei păstrate în muzeele din Viena, 2 și Stuttgart. Cărțile vechiului Mexic se găsesc azi în marile biblioteci din Oxford, Biblioteca Botleiană, Londra, la British Museum, 2, Liverpool, 1, la Paris, 2, la Berlin, 3 și Bolonia 1. Închei nota. Civilităția că impresionează, în primul rând, prin excepționala capacitate organizatorică, sub raport economic, administrativ, politic, social și militar. Nota 3. Cea mai amplă și mai vitorească descriere a vieții astecilor se datorează franciscanului de mare erudiție Bernardino Ribeira de Sahagún, venit din Mexic în 1545. În opera sa, în șase volume, intitulată Despre Noua Spanie, titlul exact în original, Historia General de las Cosas de Nueva Espana. Închei nota.